вітався зі своїми підданими, питався за їхнє здоров'я, за їхні родини, жартував, згадуючи своє босоноге дитинство, в якому він усім називався сином Ткалі Ганни. Він пам'ятав кожну травинку на тій стежці, якою вони йшли, і найдрібніше малятко, яке і вродилось з рік тому, коли його тут уже і в спомені не було, міг назвати по імені. Світлана розуміла, що це безглуздо, наївно і небезпечно, плекати в собі такі почуття, та вона донастями пишала своїм королем, своїм Олесем, своїм. «Схаменися, зараз ти скажеш це слово». «Подумки можна, Господи, своїм коханим, любчику мій». Неймовірно, та ледь вона встигла додумати все до кінця, прямуючи вже до останньої хатки в цьому кутку, я колись зупинився, взяв її за руку, повернув до себе. І такий тріумф спалахнув у блакитних очах, що Лана аж примружилась. Їй здалося, що на мить вони із блакитних стали золотими. Він відчув. Він зрозумів. Як? Як? На це питання відповіді у Лани не було. От бачиш... «Прошепотів король, це зовсім не страшно. Ти можеш сказати це в голос. Скажи це, кохана!» «Так не буває. Хай йому грець. Так просто не повинно бути. Не можна залюбитися чоловіка, про якого ти знаєш тільки титул, ім'я і те, які в нього сідниці. Не може бути, щоб вона закохалася в цей голос, коли вперше почули його. І в ці руки» коли Олесь вперше торкнувся її пальців своїми, такими витончено-довгими, такими аристократичними, королівськими. І в ці очі. Коли він підвівся їй назустріч і підвів очі, їй здалося, що вона падає в небо. Падає в небо? Ну що за маячня? Очі, руки, голос. Вона ж не в анатомічному музеї. Що це за розбирання любові на складові? Це неправильно. Що ще вона не згадала? Руки, ноги, зуби. Все як лекції з анатомії, котрі читали їм, аби вони майбутні провізори добре вивчили, як впливають ті чи інші ліки та їхні побічні ефекти на внутрішні органи людини. Але Олесь не манекен із розкритою грудною кліткою. Він її біль, це правда, гіркувато-солодкий, як мед, біль. І він просто прекрасний. Вона дивиться на нього очима серця, він дорогий їй. Чи це жалість породила кохання? Чи те кохання вже давно народжене, нагло окупувало її беззахисне серце? Лана не відала. Вона лиш дивилась жадібно на схилену перед нею в очікуванні вироку русоволосу голову. О, так, не забути б ще волосся, на вигляд таке начебто непокірне, жорстке і таке гладеньке на дотик, мов шовк. І ще вуста, цю їхню манеру складатись у найрізноманітніші усміхи. Провокаційні, лукаві, завзяті, бентежливі, дражливі і при цьому ніжні, ніжні завжди. А ці поцілунки – в покоях та у нічному місті. Ой, файні ви, місячні нічки, залиті блідим відзеркаленням сонячного лику, і з небесами, покропленими золотавими бризками, та чоловіком, який обіймає тебе так, наче кохає. Наче. Сірі очі, неймовірно прохальні, зазирнули прямо йому в душу. Олесю. Так. «Уже не терпиться, га!» – почувся за спиною Лани лукавий жіночий голос, грудний, але з дзвінкими сріблястими переливами. «Ну то, бачу, не такий ти і хворий, як ти мені казали». «Мамоганно!» – сміючись, Олесь кинувся в обійми високої, ставної, дуже просто одягнутої жінки, яка схрестила на його спині довгі, повні руки, мов пташка, що намагається боронити своє пташеня. Казали вам, а як же? Хоч не ганьбіть мене перед шаклункою. Чи я не відаю, що ви з палацу не вилазили? Біля мене просиділи дві доби аж поки. Поки той підтоптаний старий дурень не сказав, що ти помираєш. Зітхнувши, продовжила старенька годувальниця, яка у свої п'ятдесят без жодних пластичних операцій виглядала на тридцять п'ять. І Світлана якось так відразу з контексту зрозуміла, що мова йде про Світозара. Тоді я пішла. Не могла, синку, хотіла залишитись до кінця. І не змогла на те дивитись. Як подумала, що ти конатимеш, а я без стоятиму поруч і нічим не зможу зарадити, так ледь серце не зупинилось. Мене Ромко спокоїв, майже виніс. Обіцяв дати знати, коли будуть зміни. будь які і таки дотримав слова. «Толсити, юнко!» Мама Ганна нарешті розімкнула обійми, запхала під білу хустку з вишитими на ній рожевими трояндами непокірне темно-каштанове пасмо, колір якого підозріло нагадував чуприну радника, і глянула на лану пронизливими темно-сірими очима. «Врятувала від смерті мого Олеся?» «Так, пані». Почала болота, але договорити не встигла, бо годувальниця підійшла до неї ближче і без жодного звуку опустилась на коліна, обійнявши Лану за ноги так, що та не могла ані вивільнитись, ані підняти жінку. І тоді дівчина зробила те єдине, що могла. Нахилилась і теж обійняла пані Ганну. Цей жест годувальниці сказав Світлані більше – аніж сотня вдячних слів, видушених королевою. «Не дякую тобі, зоре моя», – прошепотіла жінка, «бо ще таких слів не написано, що все виказали б. Та знаю дне, тепер я маю доню». «Та зведіться ж», – Лана ледь не плакала. «Мамо». Ганна послухалась і піднялася, взявши Лану за руку і проводячи її ближче до своєї оселі. На дворі під вікном хатинки стояв дерев'яний, грубо вистроганий стіл, а навколо нього довгі з поверхнею із однієї дошки